<të> Falenderojmë Allahun Subhanahu wa ta'ala, Zotin e gjithësis të dashurin e mbrojtsin e njërzve të mirë e të drejt nuk ka armisi vetëm se nda së lumqarve mizorve të pa drejt pajqa dhe bekimet e Allahut qofshin bimë të nderuarin profet mbiprisin e njërzimit dhe shembulin e shkërqyër për mbarë njërzimin, o zotë fale bekohet dhe më shirojate familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasuesit e ti besnik. Të nëruar shikues, me takimin e sotëm, me lejnë dhe vulletin Allahu s'fana o ta'ala, do të flasim për cilësit e jo besimtarve. Allahu s'fana o ta'ala, E krijoi njerëzit me fuqinë e Tij. Pastaj, udhëzoi atë që dëshiroi me mirësinë e Tij dhe la në humbie atë që dëshiroi me drejtsinë ti. e Tij. Këtë e shkroi Ti e shkruajte në Lohjin Mahfudh. Zoti i Lartë madhrua në Kur'an thot: Huwal ladhi khalaqakum faminkum kafir waminkum mu'min. Ashtai që ju krijovi juve. Disa prej jush do të jenë mahues e disa besimtar. Allahus fanë o tala e qartësoj rrugën e drejtë, si kurse qartësoj rrugisat e të dëshpëruarve. Të devot shmit i lafderoj, jo besimtar të i qartoj, dhe njerëzit u atëroj që vërretjen që të ruhen nga cilësit e tyre. Në ribrin e ti të shenjën, Sjeroj besimin e gabuar të jo besimtarve, punët e tyre të ndyra, e sielin e moralin e tyre të shëmtuar. Jo besimtarët e mëhojnë Allahun, nuk besojnë në ditën e rinjalljes, ata nuk besojnë caktimin e Allahutës fa na o tala, ata janë njërëzit më fatkejqë, miran e të dëshpëruar. Zoti lartë madhuruar thot, innehu la jejes mirohi la ila lkomun kafirun. Me të vërtet, askusht nuk e hum shpresen nga mëshira Allahut përveç që besimtarbe. Jo besimtari e përgjështron shpalljen hujnore, kuranin. Allahus fanotara thot, beli ledhine kafaru ju këtë dhibun, për kundra zi ata që nuk besojnë, e quajn ata gënjeshtër. Jo besimtari është fodull, kryenësh mendje i madh, arrogant, dhe i vitë knaqur. Allahu subhanahu wa taala thot, innel innel kafirune illa fighurur. Vërtet mohuesit janë të vetmashtruar. Jo besimtari nuk merr këshilla, mësime dhe përvojë nga të tjerët. Në siftëti, duket qartë zilia që buron nga një zemër e smur, a i ka zili besimtarët, për mirësit që gëzojnë dhe dëshënë largimin e tyre. Allahus përna o tala thotë, ma i wed dulledhin e kafaru min ehlil kitab, u lel mushrikin a i junezzele alejkum min khairi min robbikum. Ata që më hojnë e i thtarët e librit. Dhe, paganët nuk dëshirojnë që juve të ju, ju zbres ndo një e mirë nga zotë juaj. Përshka këtë hasedit, a i përpichet që ta largoj besimtarin nga rruga e drejtë. Ta humbazë si kurse humbi veten, e të të bohet me të në zjarë, në zjarën e gjahenemit. Allahus Fana Mataala thot, u edhduleu të këpuru në kema këfaru, fëtë të kunu në se wa Ata dëshirojnë që ju të mos besoni, si kërsa ta vetë nuk besojnë që ju të jeni dhe njëjtë me ta. Ata punojnë ditë e natë në dëmë të muslimanve, në përmjetë kurtheve, intrigave. Ata përpishen që të jua azjesojnë begatitë muslimanve. Ijef kafukum, iekun u lekum eada. Ujef sotu i lejkum, e i diehum, u e rësinet e humbisum. Nësa ta ju në saatat e umpostin, ata do të jenë armiqt tuaj e do të zgjasin gjuhën dhe duart e tyre për t'ju lënduar. Armicsia shëhet qartë në fytyrat dhe zemrat, në fytyrat dhe fjalët e tyre. Ata kafshojnë majat e gishtave nga mllëfi që kanë për muslimanët, në zemrat e tyre kaliksi, të cilën shpesh mundohen ta fshehin kurthe dhe intrigat e tyre kunder muslimanve nuk kanë të sosur. Allahus përna o tala thot, i nehumi e ki i du në ke i da, u e ki i du ke i da. Me të vërtet atë angren kurthe, por edhe unë u apres me kurth. Ju besimtari, shfaj sili e të mirë, vetëm e vetëm për interesa të kësaj bote. Por Allahus përna o tala diskrediton në fjalën e ti kur thot, që të bedet i në baghda u minë efuaihim u ma të këfisë o duruhum e këbërë. Uretja, shfaqet në gjithë shka që tyre, dhe dhe pregojës atyre dhe ajo që fshehin në zemër është edhe me të mërshme. Jo besimtar iqe si sinqert, por faktikisht është mashtrues. Iqe si besnik, por në të vërtet është shtraftar. Allahu s'fana o tala thot, i urdhune këm bjefuaihim o të bëkullu buhum. Ata ju kënashin e fjal, por me zemrët të tyre ju kundrështojnë. Pa besimtari, polemizon shumë në këtësi dhe i fshek të vërtetat. Kurthi i ti kundrë muslimanit është i rëndë mirë pa Allahus panotala e azjeson këta. Thot Allahus panotala o ma ke i dulka firinë illa fi dhoral, por kurthet e mohuesve janë të destinuara të dështojnë pa besimtari është i nëshmuar dhe i poshtëruar. Vërtet, bindja ndajo besimtarve është poshtërim, kundrështimi tyre është krenari. Allahus spana o tala i thotë dërguar të ti, sallallahu aleyhi wa sallam, ja e juhen nëbi, te kullaha, te kullaha vëla të ti il kafir, kafirin e vël munafiqin. O ti i dërguar, friksoju Allahut dhe mos i dhe gjohë, jo besimtarët dhe hipokritët. Dyturia e tyre është e kufizuar vetëm në jetën e kësaj bote. Edhe në diturin e kësaj bote, përsa e përke diturisë se jetës e kësaj bote, ata kanë mangësit të theksuara. Sikur se thotë shekhu i islami butemi Allah umë shirovë, në të gjitha punë të besimtarët, qështje të besimtarët ka nështë ka mangësi, do mos dëshmërish, ka mangësi të theksuar. Punët e ti i thot, ose janë të pablefshme, ose janë të mangëta. Përsa i përket dituris në e botës tjetër, jo besimtari është krejtë ignorantë, krejtë i pa ditur. Allahu spana o tala thot, i alemune dhahira minër hajatit dunja, o hum, anil ahireti, hum, hum gafilunë. Thotë Zotit Subhana Votera, ata din diçka nga fasa dhe pami a jashtë me aparenca e dynjansë, ndërsa ndaj botës të tjetër janë krejt, njëran krejt pa, dhe mund shumë dhe të paditur. Gjithashtu la për diploti thotë, e këtheruhun jesh helun, shumisa e tyre janë paditur, pasurija, fëmijet dhe gjishka që ata posedojnë, e sprovë për ta, Ata jetojnë të hutuar dhe të çoroditur, qëllimi i tyre në këtë jetë është thjesht plotësimi i këepëve dhe kënaqësive momentale dhe me kaq. Në ushqimin e jobesimtarëve nuk ka bereqet. Ata janë të pangopur. Allahu i dërguari i Allahut sallallahu alejhi ve sellem thotë: "Pa besimtar i hanë shtët stomak, ndërsa besimtari hanë 1." Besimtari në gjdoj gjë ka një qëllim përse e kryen edhe ushimin a i ha që të forcohet për i badet që të adhuroj Allahun së pano t'ala sa më mirë edhe për këtë shpërblehet pra ndaj ushimi i besimtarit e është i bekuar profetis sër Allahum a reju o selë lëmthod ushimi dy vetëve mjafton për tre dhe ushimi i tre personave mjafton për katër persona Pa besimtarët janë jashtë u dhe së drejtë të përqarë në sekte, grupe, fraksione. Dërmjë tyre ka divergjensa të mëdha, e të pashuara. Zotil artë madhruar thot, Fe innema hum fi shikak, fe se je këfike humullah, o hu e se mi ul alim. Me të vërteta ja të janë të përqarë, por ty të mjaftonë Allahu këndër tyre, a jeshtë dëgjues dhe shikues. Grindjet dhe mosmarrveshjet mes besimtarëve, mes jobesimtarëve do të ekzistojnë derisa të përmbyset kjo botë, dhe kjo është shprehur fare qartë në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, si i thot: "Wa alqaina bainahumul adawata wal, wal baghdha' ila yawmil qiyamah." Ne thot Allahu subhanahu wa taala që në futur ndërmjet hyrë armiqësi dhe urrejtje deri në ditën e kiametit. Në luftë ata janë frikacak Një musliman është në gjëndje të sfidoj dy për e tyre. Allahu s'pana o tala ta thot, fe ijekum minkum mi atun sabirun, sabiratun je gëlibu mi atein, ve ijekum minkum elfu je gëlibu elfejn i bidh dhilla. E nëse ndërmjet jush ka një qimë të qëndrueshëm, të forë do të mundin 200 mahu e sa e nëse ka nga ju një mitë të qëndrueshëm, me vullnetin Allahu, do të mundin 2.000 më huës. Jo besimtarët, janë dorë shtërënguar dhe urdhërojnë për kopratësi. Allahu së fanëm o tala ta thotë, e ledhine je bëkhalun e u ja murun e bilbukhl u e këtu mune ma atahum Allahum in fadli, u ahtet nalil kafirin e adhaben e lima. Ata janë kopratës dhe urdhërojnë për kopratësi dhe fshehin ato që ju ka dhuruar Allahu për e mirësive të ti, ne kemi përgatitur për mëhuesit dënim të dhimë shëmë. Jo besimtari pengon për hapje në mirësive, u shjehet me haram, është mos mirnjos në e begative të laudës panotara dhe përbuzës i mirësive të ti. Thëllë vzoti i lartë madhuruar, ja arifu në njëme të Allah, thumë, thumë, i më kiru në ha, u e këther humul kafirun. Ata i njohin mirësit e Allahut, pas taj i më hojnë, e shumisa e tyre janë jo besimtar, jo besimtar i është i paudh, i njërant, i pasuk seshëm, dhe në humbje dhe thell. A i nuk përfiton nga gjymëtyrë dhe shqisat që ka dhuruar Allahus fanë o tala, nga mëndja në bitë gjithë, që është dhurata me madhe. Nuk përfiton për tyre por tu udhëzuar në rrugën e drejtë. Ati, jo besimtari ti i zhbulosur zemra, i shurdhuar dëgjimi, i shtmarr të pamurit. Ai nuk e dëgjon të vërtetën. Ai nuk e sheh udhën e drejtë. Miqët miq e tij, miqtet e tij janë djajt që nxisin fort në gjunahe dhe rebelim ndaj Zotit të gjithësisë. Veprat e tij janë të pavlefshme. Ato do të bëjnë hije pluhur në ditën e kiametit për shkak të ligësisë dhe egoizmit. Po, nëse ka bërë vepra të mira në këtë botë, do ta marrësh përblimin e plot në këtë botë, ndërsa në atë botë nuk ka asgjë. Dhe kjo për shkak se ai e mohon Allahun subhanu teala. Ai nuk e shpreson takimin me Allahun subhanu teala në dy nja do të lodhet, e ndërsa në botën tjetër do të në dëshkohet. Allahu së fa në otara nuk e doj jo bes do besimtarin. Zotë yun në ka lejmëruar se është harmik, harmik i jo besimtarve, pra, gjdo njeriletve projë që farë doj, mirësi ose likësi, por të dijë se në ditën e kiametit do të shpërblejt si pas punës që ka përë në dy nja. Kur Allahu së fa në otara në dëshkohet, E uren njëri, thot profeti sallallahu alei ve sellem, Zoti i Lartëmadhëruar thret Xhibrini dhe thot: O Xhibril, o Xhibril, unë urem filanin, urej edhe ti. Xhibrili pastaj thret banorët e qellit. O engjëjtë e Allahut, Allahu e uren filanin, urejeni edhe ju. Kështu uren banorët e qellit. Pastaj ai bëhet ju ryer në tokë në tokë vendoset urësia dhe mospranimi nuk ka as i pranueshëm në tokë a e dini se për kufrin mohimin e pabesimtarë do dëshmojnë edhe toka sendet e ngurtë para se të bëhet kiameti për shenjave të kiametit as në se toka tokat e bekuara do ta hedhin nuk do ta pranojnë besimtar pa besimtarin e do të thot pema O besimtar, ky është qafiri prapa meje. Por edhe guri dëshmon te njëjtën gjë. O besimtar, ja te ke, ke qafirin. Qyteti i profetit sallallahu alaihi wasallam paraqë me do të dritet 3 herë e përti do dal çdo jo besimtar dhe munafik hipokrit. Duke qenë larg rrugës së drejtë, jo besimtar i vuan shumë a i rënkon dhe lëngon nga dhimbjet e gjunaheve, a i nuk e ka shijuar shijen e besimit, është i privuar nga knajsia që je besimi në Allah. Preja dhe qëtësia e vërtet është tuaj se e panjohur për te, zemre e ti është engushtuar dhe logika e ti është e paralizuar, a i meriton malkimin e Allah të s'panot ala. Allahu s'fana o tala është i zemruar me te. Pa dyshim, pa besimtarët janë kryesat më të këqia. Allahu s'fana o tala thotë, ulajke humë shërru lë berrije. Ata janë kryesat më të këqia. Përsej përket numrit të jo besimtarëve, sikur se kanë ardhur ajetet kuranore dhe hadithet e profetit sërallahu alesem të gjitha këto dëshmojnë se ata janë shumisa e banorve të tokës. Për këta, Allahus s'pana o tala thotë, o lakin e këtherën në nasi la ju minun. Mirë po shumisa e tyre, e këtyre njerëzve, e njerëzve nuk besojnë. Lusim Allahus s'pana o tala, në ruaj nga cilësit e jo besimtarve, lusim Allahus s'pana o tala, që nëmbaj në këtë besim të mrekulluashmë në fenë islame, derisa ta takojm zotin ton dhe ai t'jet i kënaqëm me ne sallallahu alaihi wa sallam muhammed wa alaihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira pas nje pauze te shkurte do te vazhdojm inshallah taana me pjesen e dytte te misionit assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Bismillahi walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Në pjesën e parë të misionit folëm për cilësitë e obesimtarëve, jo për besimin e tyre të gabuar, për veprat e tyre të shëmtuara dhe sjelljet e ulta. Por Allahu subhanahu wa taala e ka lënë derën e pendimit të hapur për të gjithë, derisa dielli të rendoj të lindë nga perëndimi. Prandaj Çdo kush që nuk i beson Allahut subhanahu wa taala, nuk i beson ditës së gjykimit, nuk beson profetin, shpallit e Allahut subhanahu wa taala, caktimin e Allahut subhanahu wa taala, let pendohet sa më shpejt para se të mos i bëjmë më dobë pendimi. Sigurisht, jo besimtarët që nuk pendohen në ditën e Kiametit do të fute në zjarë në gjehënit. Allahu në ruajt për ti. I dërguar e Allahu, sallallahu areju oselëm në tregonës, në dit në kiametit, Allahu s'pana mutara do të thot, do të thot, njeri u të par Ademit Alehi Slam, o Adem, në zirë ata që janë për në zjarë. Nga pasartë si të tu. I thot Ademi, sa do t'i jenë, do t'hy në zjarë, o Zot? Nga një mi 999, thotë Allahu s'pana o talë. Kur vdes jo besimtari, kur vdes jo besimtari, që të sohen njerëzit dhe vëndet, i tërgojë Allahut, sallallahu aleyhi vësillem, thotë, besimtari kur vdes, shpëton nga vojtet dhe brengat e dënjas, a i hynë në mëshirën Allahu s'pana o talë. Ndërësa, kur vdes, pa besimtari për ti shpëtojnë njerëzit, vëndet, pëmët dhe kafshët. Jo besimtari dëshiron të tjetoj shumë në këtë dy nja, delin njëmi vjetë. Ajo uren shumë vdekjen, mirë për po vdekja është e pashmangshme. Kura frohet e gjali, momenti i fundit i jetës, e njëtë të da godasin në fytyr, nga para dhe nga mbrapa dhe ati do t'i nxirret me vështirësi shpirtin. Pasi ta mbulojnë vari, do t'i ngushtohet aq shumë saqë do t'i ndrfuten brinjët e do të bërtas aq shumë saqë do të sa do të dëgjojnë të gjitha krijesat përveç njerëzve dhe xhinve. Dhe kjo është premthiresia e Allahut subhanallahu teal. Siku ne të përjetonim apo të dëgjonim, u nëritjen e atyre që dënojnë në varë dhëtë bëhe e pa mundur jetesa në bifashen e dheut. Kjo është për mirësisë Allahut së pano tala, që nuk në ka shfashur këtë bot, të të mërshme bot të fshekht. Në një trasmetim, i dërguarë Allahut së lëllamu a reju sëllëm, thot se kur të goditet, jo besimtari me vare një herë vetme do të bërtiste aq shumë do të bërtas aq shumë sa dëgjojnë çdo krijes përveç njerëzve dhe xhinëve dhe një transmetim tjetër thot sikur të goditë kodra me këtë vare do të thërmojë do të bëj do të bëhej dhë pluhur kaq dënim të rëndë dëshkohet me kaçë ndënim të rëndë dëshkohet në var. Ati në var do të shtrohet shtroje për zjarrit e në të do ndëshkohet pa ndërprerje, pa ndërprerje, ndërsa dëshkimi në botën tjetër është edhe më më të mërshëm dhe i përherëshëm. Në ditën e gjykimit, kur ai të çhohet nga vari e për, do të merret në llogari, fytyra e tij do të nzihet, do të pluhuroset e do të vrejtet atë tambloj errësira zemrë e ti do të mërohet dhe sytë e ti do të zgurdullohen nga të meri dhe paniku jasaj dite. Kur të bohet, a i do të esë mes kryesave duke u zvaritur me fytyr për mbys. E nesi radi Allahu anhu, habitet, nga kjo dhe pyët të dërguen Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, o i dërguen Allahut, si do të bohet jo besimtari me fytyr për mbys, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam ai cili e bëri të ecë me këmbë është i fuqishëm që ta bëj të ecë me fytyrë përmbys i tha allah i tha ai dërguari allah sallallahu alaihi wasallam kriminalët do të lidhen me pranga dhe zinxhir në qafë ashtu të prangosur ata do të lidhen me njëri tjetrin njëkohësisht do të jenë të uritur të etur shurdh me mec të verbër Pre tyre do distansohen shok dhe misht. Fëmale na mi shafiin u la sadiqin hamim, hamim. Thotë Allahu s'pana u tala për ta tashmen, ne, nga goja tyre, ne, nuk kemi asë një ndërmjithësuës të ka Allahu dhe asë një mikë të ngusht. Ushimi tyre në gjëhenem do t'jetë zekumit. Pia e tyre, është uj i valuar maksimalisht, i cili, kërtu hidhet mbi koka të tyre do të shkri gjithë shka ma dhe të ju hyrë në brëndësi dhe do të, do të shkatroj zorët dhe të soptoj zorë, zorët në brëndësi Uj, evaluar, u i valuar do të ju idhet mbi koka dhe të shkri lëkurën dhe gjithë shka që gjende në barkun e tyre dhe aty në mes të zjarit përvëllues të zhytur koke këm në ta do të zmadohet trupi për të avuajtur edhe më shumë dënimin kjo është shpërblimi i merituar për pabesimtarët. Allahu, sëpërnë o talët, zote unë, i lartë madhëruar, nuk i bën pa drejtësi askujt. O ju njërës, këto ishën disa nga cilësit e jo besimtarëve dhe kjo është e një pjesë e shpërblimit të tyre. Si që dhe gjuhet, ata karakterizohen nga cilësit më të shëmtuara dhe të neveritura. Pra ndaj, kujdesë, Mosu për një gjasoni atyre, i dërguar e Allahut së lëllahu alejo së në në këshilon, para prini me veprat mira fitneve që janë si një pies e një natët e erët. Kohën në të cilën njëriu, gëdhijet besimtar dhe ngryset pa besimtar. Ngryset besimtar dhe gëdhijet pa besimtar. A jeshet fen për një bler të vokër për e dynjas. Prandaj, Mosë për njësojmë, jo besimtarve, por të ndjekim rrugën e të devoshmëve. Të mos e braktisim namazin, se kush e braktis namazin, i bashkohet karvanin të të dëshpëruarve. I dërguar e Allahut sërë Allahu a.s.m. thot, besa ndërmjet nesh dhe atyre, dalimi ndërmjet nesh dhe atyre, eshtë namazi kush e braktisat të ka bërë kufër, ka mëhuar. Allahut sërë Allahu a.s.m. thot, nuk e stoi asħabun nar i asħabul janna gjenne. asħabul jannati humul faizun nuk jan nje soj banorut e zjarit dhe ata te xhenetit banor te xhenetit jan fitimtarat perngjasimin e aparence me jo besimtarat chon ne perngjasimin ne brendsi perngjasimi me te par tan nderuar te kti umenti ndjekja dhe pasimi i sahabve tabin me brezit pas sahabve të dietarëve të mirë e të devotshëm e gjithë kjo e forcon ja muslimanin mendjen, feën dhe moralin. Ndërsa përqëndrësimi me jo besimtarët në pamje të jashme është shkak për të përqëndruar atyre edhe në brëndësi, edhe në moral, në besim dhe në veprat e tyre të shëmtuara. Madje ky përqëndrim çon deri atje sa të sjell një po, një farë miqësimi me ta që për të cilën jemi të ndaluar kategorikisht. Prandaj ne duhet të kundërshtojmë i, i dhytarët në besimin, sjelljet dhe parimet e tyre, të mos i zemë miq ata, distancohemi prej tyre dhe nga feja që ata ndjeqin. Nikosisht të jemi krenar për fen tonë të bekuar nga Zotë i gjithësisë, të falenderojmë Allahun së pano tala që nga ka bërë musliman dhe të lutemi Zotit ditën atë që të na vdes në i marë shpirtin në këtë, në këtë besim. Të adhurojmë Allahun së pano tala, pa i shashuruarat të shoka skënd, derisa të ta takojjmë Allahun së pano tala dhe i tjetë i kënachur me ne. Të jemi të sinqertë me Allahun së pano tala që të regulohet edhe gjëndja jonë në këtë bodhë. Lusë Allahun sëfëhën e ota Allah, un, që të nabëj, që tjetojmë si musliman dhe të najmarë shpirtin në këtë besim të mrekulluajshëm. O Zotë kërkojmë mbrojti në tënde nga sherri i të këqive, qofshin ata për gjindve apo njerëzve, të lutëm jo Allah në ruaj nga gabimet dhe mëkatet, Allahu i ruajt të gjithë muslimanët nga intrigat e intrigantëve dhe nga zilia e ziliqarëve. Të lutëm jo, Zotë, në udhëzo dhe në lëmë të ro, me do vëtë shmërin dhe për kushtimi dhe ajteje, të lutëm jo, Allah, në abëjtë kënaqë në ditën e takimit me ty. O, Zotë, na e mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe në ruaj nga dënimi zjarit. O, Zotë, na falë ne prindri tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjukimit. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kabeera deri në takimin e ardhshëm asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah ju jap më të mirën